Anecdotă provincială. Comedie de Alexandr Vampilov. Traducerea: Tatiana Nicolescu. Adaptarea radiofonică: Octavian Cotescu. Interpretează un colectiv artistic al teatrului Lucia Sturza Bulanta. În distribuție: Octavian Cotescu, Tamara Buciucianu, Ștefan Vănică, Virgil Gășan. Regia artistică: Valeriu Moisescu în colaborare cu Dan Huicanu. dometil energie? Radio? Radio da, ce? A, merge sau nu merge? Bine, nu stiu că eu abia acum am venit. nu știu. No. E la Usainov, mingea trece la Yankin. Yankin transmite în jumătatea din dreapta terenului. Mingea este păcat că a încercat să paseze ceva mai bine, însă nu a reușit. Reintră în posesia balonului Salimov. Salimov trece mingea în partea stângă a terenului. Banu și a pasat și acesta greșit. Păcat, păcat, păcat că nu s-a putut finaliza o fază foarte bună a echipei torpedo și, astfel, pusai intră din nou în posesia mingii. Ah, și un mes de fotbal și de această dată să-l evite pe Salimov. Știi ce nu l Este atacat de doi apărători. Dacă vreți să Dar acolo, păcat că nu este nimeni. din păcate, de fiecare dată, echipa torpedo greșește în apărare. De aceea, probabil, că s-au și ratat câteva acțiuni care au nemulțumit tribunele. Și iată, ați auzit fluierul arbitrului. Așadar, prima repriza a jocului s-a terminat cu scorul de 0 la 0. No, dacă și de data asta pierde meciul, eu unul nu mai răspund. Acum îmi dați-mi voie să spun ceva? Ce vreți să oh, Vai de mine... Vă rog să mă scuzați Nu am dat uau, uau, uau, uau, Nu știu cum să vă explic Meciul de doar pentru mine Este ceva care Am înțeles Vă place fotbal, da, da? Da, da, exact Eu nu înțeleg nimic din fotbal da, Așa că, că stai să-l vezi, mai treacă meargă dacă când se transmite la radio, nimic nu înțeleg Eu sunt vecin de cameră cu dumneavoastră a, Da, stăm în cameră de alături Și ne ne-am ne ne în ne camera ne ne ascultat meciul Și la momentul cel mai important Moment cheie, ca să zic așa Mi s-a stricat radio Două fuga în curidor, zece jumate ticute Toată lumea doarme La dumneavoastră am văzut și la lumină Și atunci mi-am permis să că Dar vă rog să mă ne-am dat seama că o să vă speriați. Vă rog foarte mult să mă scuzați Nu face nimic, da. Da, stați un pic. Bună seara. Unde ascultați în continuare meciul? Nu, nu, lăsați, lăsați. Mă duc la recepție, stau de vorbă, poate o să găsesc... Nu vreți să luați aparatul meu? Îți dați înapoi mâine dimineața, că eu tot mă culc acum. Cum se poate? Da, bineînțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Și vă rog încă o dată să mă scuzați. Nu face nimic. Noapte Noapte bună. bună. Bună Nu merge. Nu merge? Nu Probabil că din cauza prizei. Pe și al oasă, și al meu două aparate da, să nu mi ce gândiți. Ne ce rău îmi pare. Aveți un cum era... cu meciul ăsta? Ce să fac? Asta-i stați. Și acum cum rămâne? Nu, o să găsesc eu pe altcineva. Mă duc, poate scol pe ăsta. Poate la recepție, știu eu. Vă... Stați puțin. Da, uh, nu vreți am. să rămâneți să ascultați aici meciul? Da, nu-i domnul Nu vreți să vă culcați? E, unde Luați acum noaptea prin hotel. Luați loc și ascultați. O să mă culc mai târziu. Poftim. Vă mulțumesc să aveți parte de deunimire grozav pentru bunătatea care ne-a Vă mulțumesc. Luați loc. Vă mulțumesc. Nu, lăsați că așa. Povarăș? Cine? Nu știu. Da. Este ora 11 rog pe cei străini să părăsească în căperea asta. Hai? Hai. Da, străini nu există. Noi suntem din hotel. Tovarășul și vecinul meu de cameră. Da, eu sunt în camera de alături, are importanță, tovară. Conform regulamentului, după ora 11, fiecare trebuie să-și în camera lui. A, ah, da, să vedeți că e o chestiune foarte importantă. Tovarășul, și chestiunile importante să discută ziua, nu noaptea, știți? Aveți binevăința să mă ascultați, să nu vă lăsați? Nu spun nimic, nu știu nimic. Bine. Tovarășul are să plece. Hai, lasă hai! Are să plece într-o clipă, nu chiar acum. n Da. Bine, dar eu vă prezint că să controlez. Bine. Nu, nu, că asta e mai bine să nu ai de-a face. Da, da, eu nu cred că va trebui să plec. Nu stați, că nu asta am vrut să spun. Știi ceva? Dăm aparatul mai încet și îl tragem pe sfoară. Asta e chiar foarte bun Asta se întâmplă că stăm noi cu ușile deschise Oștea de la hotel iau banii cu nemiluita După aceea trebuie să ne fie și frică de ei că parca Așa e, așa e, aveți dreptate. Lați loc, stați Este când decât cu marinarul Care? A, da, nu știu Care Nu știu E, așa e, marinarul Da? Aia care a plecat cu vaporul și S-a întors pe jos Ah da sau nu, este? Mă, nu știu Nu ne-am să sunteți în interes de serviciu aici? Da, uh, nu Adică eu uh, mai noaptea asta dorm la hotel Că mâine mă mut la Cămin Știți, eu am venit aici ca să mă angajez pe un șantier și să muncesc Aha Dar da, ce, da. nu e bine? E, cum să nu e... Dar da, dumneavoastră? Eu? Da uh, Eu sunt în interes de serviciu uh -huh. da. De unde sunteți? De la Moscova Ah, de la Moscova Da uh, Știți nu vă supărați dacă în timp ce dumneavoastră ascultați meciul eu o să citesc Nu Mă plictise nu înțeleg nimic și ușa o să ca să nu mai avem de-a face cu. Așa Ați vrut să vă încuiască dinăuntru Ovară și lui s-a stricat aparatul de radio din cameră Stă să asculte meciul de fotbal și după aia pleacă Meciul Da, tovarășe, meciul Meciul? Meciul, și meciul Meci! Mici, meci, omule, da. meciul, Nata nu înțelegi? Înțeleg eu că nu scopi copil mic. Știi? Adică, ce vrei să spui? Păi bine, aia! Da? Știi, Nata foarte bine ce vreau să spun eu. Pe păi aia! Știi? Că nu e cazul să mă crezi prost pe mine. Adică, ce vrei, Natar, să spui? Dar, da? dumneata, ce vrei să spui cu asta? Meci? Da, păi meci! Dacă da. e vorba de meci, de ce trebuie să vă încuiați cu cheia Stru pe dinăuntru? Eu uite, așa, am vrut să ne încuiem cu cheia ca să scăpăm de dumneata. Să nu ne deranjezi. Asta zic și eu, să nu vă deranjez, pe păi, cui convine să fie deranjat într o situație ca asta. Ascultă dovor, și cum nu se poate discuta altfel? Păi, se poate discuta, păi, cu cu mine, de. numai că dumneata nu știi să discuți. Din păcate. Așa că acum te rog să părăsești camera asta. Hai. Nu hai că n-avem timp atâta discuție pentru un aparat de radio care nici nu e. să scriu. Nu, nu. Nu dumneatai să pleci. De plecat Dumneata ai să pleci. Cum? Cum? Uite așa. Vă rog să ieșiți afară din odăi. Ce ai zis? Am zis că la mine în odai, eu sunt până. Cum îți, permis, -ți Cum îți permiți, dumneata? Cum îți permiți? nu cunoști legile! E, nu le cunosc! Nu le, cunoști? nu le cunoști? Nu le cunoști! Nu le cunoști? Păi nu ți le cunosc. fac eu cunoscute acum, cât mm -hmm. ai zice pește! Da! Mai întâi duceți-mi la ofițerul stării civile Și pe urmă cu vă prin hoteluri Extraordinar, Extraordinar. Asta, Extraordinar. Păi nu e nimic, de, de acum înainte o să știți Iar pe dumneata, tovarăși, te rog foarte mult să părăsești camera asta Aici e o cameră da, de femeie Da, femei. da, bine, tovarăși, eu am, am se aplic, dar, ta, să plec, dar dumneata se cer scuze, tovară, și imediat De ce să-i cer scuze? Nu-ți dai seama, omule, că ai jignit-o? mai întâi că nu eu am să-i cer scuze, ci domnata Ai să-i cer scuze și nu ei ci soții, dumneavoastră legitime dar care se așteaptă păcață să... și spuneți-mătății. De... De... Cum îți permit să umești pe cotul? Eu te -o spus, Eu am spus să-i... Totul ui, e... Nu... Ia, ia, să De data asta nu mai plec. Foarte, e bine, faci. Așadar, stimați ascultători, ne aflăm cu microfonul nostru pe stadionul Dinamo, unde se desfășoară meciul dintre echipele Spartac și Torpedo Moscova în competiția pentru Cupa Unională. Auzi, dumneavoastră zici că nu pleci... Și eu zic că plec eu spun că n-am să plec E ce să se întâmple? Prima repriză, după cum ați auzit, s-a terminat la egalitate 0 la 0, niciuna dintre formații reușind să fructifice desele ocazii pe care le-au avut Mingea se află la mijlocul terenului Apărătorii echipei Torpedo încercând să recupereze O mingie ricoșată de la ușa e Tovarășel, și mă să ascult meciul cum mă Alu, mă un ce faci în lasă tovarășel! să mă uite, ieși afară, Lasă-mă, să mă plângă, n să lasă-mă! Ieși am să mă am să lasă-mă! Am mai văzut noi două joarele ăștia! Nu, nu, nu, că eu acum vă rog și pe dumneavoastră să ieșiți afară. Ce? Ce? Ai, Ai răbdare, dragă Ai obosit Păi, înseamnă că uh -huh. am văzut, cum crede. Mă, că nu-ți a rușine, o, îmbătrân Uite, așa am știu eu pâinea cea de toate zile mm. Bună slujbă mi dată dat aici Bună recompensă după atâția ani de muncă și da da. da, da. Toată ziul de capricotelul de la un etaj la altul Sos, jos, sos, jos, ce scandaluri mm. Ia spai aici în fiecare zi. A, Cum să lucrezi eu cu ăștia de -al de tine, mă? Ia, spune-mi mm. Cum să lucrez eu, măi? voi iau cu binișorul, nu Cruise. înțelegeți Vă arăt, legea face scandal -a aici, în hotel Aute la asta era să l rupă și mâna din lume. Da, dumneata, că te-ai legat de el? Unterwegs... A, e, da, și ce dacă mă legat de el? și un un boier ăsta? De unde știi dumneata că e boier sau nu e de boier? Se vede pe capul lui și pe el, Boier de ăștia avem 500 de pe aici Dacă fiecare o să facă pe nebunul, unde vrei să ajungem? Poți să-mi spui și mie de ce ai a sărit lui Muștarul acum? Păi ce, nu putea și el să o ia mai cu binișorul, mai cu... Ce, el nu știe cum se aranjează pe aici pe la hotel Trebușoarele astea cu... Adică ce trebușoare? E ce uite, trebușoare, nu-i știe nu ești, ești mică și Bine, pe tine te iert Dar lui unde a fost capul? Mai lasă-mă-n pace că numai dumneata ești de vină Ai venit aici te apucat să spui tot felul de prostii S-a legat o ăsta de S-a legat omul ăsta de dumneata îi place și lui fotbalul. Stai aici în hotel, vine de la Moscova, vrea să asculte un meci. Ai venit aici, e apucat de un scandal. De unde vine ăsta? De la Moscova. Ai, Veste de treabă, ce, ăsta e de la Moscova? Da, e de la Moscova, da, ce? Fuci de aici, Asta e de la Moscova. Ce, te-ai speriat? Eu? Parcă la Moscova nu sunt golani. Dar dacă ăsta o fi vreun șef... De ce? Tu nu știi cine e? Nu-l cunoști? Păi nu-l nu cunosc, de unde să-l cunosc? Minți? Eu nu mint, nu-l cunosc Dar, dumneata, ce te faci dacă e într-adevăr vreun șef? E, ce șef o să fie? Bă, bă, ză, trebuie, profesor aș pe acolo ce, să, bă, e, <laughs> Da, dacă e vreun? șef? Ia termină șef? cu dar dacă și cu... E, nu vezi? mă mașina se cadrele, la haine, nu se decatifia, se cade de acolo. Că nu-i nimic de capul meu. Da, ce dumneavoastră, dați-mi oamenii după haine? Acum, uite, pe într-o meserie ca mea, trebuie să cântărești omul dintr-o privire. Păi dacă aștept să-l caut pe fiecare la dosarul de cadre, pot să dau și ortu pobi. Da, ce haine le fac pe om? Nu, n ai văzut atâția oameni importanți, oameni de valoare care umblă foarte modest îmbrăcați? Și nu știu de ce mie mi se pare că tovarășul ăsta e ceva. Auzi, dacă se pare, nu mă mai bat la cap. Eu sunt obosit acum. Mă așteaptă și nevastă mea. Probabil. Tot dai cu... Ți se pare și cu... Ce ia să... Alo, recepția. Aici este administratorul Caloșin. Ia vezi, mă, cine e cazat la noi aici, la camera 211? Cum îl cheamă? Potapov? Și de unde vine asta? Hă? De la Moscova? Și ce meserie are ăsta? Ce ai zis? Metrampaj? Păi ce e aia metrampaj? Auzi? Hm? Tu nu știi ce e aia metrampaj? Bă, da, știu, dar am uitat acum. Îmi-a Da, Dar cum a venit asta? A avut cameră reținută mai mult sau? În interes de serviciu a venit și la ce instituție a venit? Cum nu scrie, mă, cum nu scrie, nu v-am spus să completați formularul la de la cap la coadă, ce haos inadmisibil este aici. Când a venit? Astăzi a venit? Și cine să fie, luare? oare Bă, eu te întreb ce este a metra în Paștun, auzi Nu știe, dacă nu știi caută și află imediat, află de urgență, că e nenoroc, la atâta, vă spun. Auzi, dacă trece pe la voi, pe la recepție, pe acolo, cautați și voi și vă purtați mai politicos, mai că vă știu eu cum vă purtați cu clienții și cu... Metrampași, ce pas să fie asta? Metrampași, ce pas? S-ar putea să fie ceva pe la Consiliul de Ministri. Ce? Iată, vezi, zece de mă, cu Consiliul de Ministri. Metrampași, metra ce dracu de cuvânt o mai fi și asta. O fi pe la sindicate. S-ar putea să fie deputat. O de e ce? Ce de deputat? Era deputat și era o cameră de lux. Nu venea el aici, la 211. E o mizerie acolo de. Sau în orice caz, eram și noi preveniți că aici vin Da, îndebutat. și dacă a venit anume așa ne anunțat Ca să vadă cam ce învârtiți pe aici da. Ia bagă de seama ce vorbești tu da, acolo, auzi măsoară tu cuvintele alea acolo da, da. că să trag eu ție un vârteal Acum are, nu, nu te, te vezi Nerușinata ta, dracului, ce ești Mă metram, paș, paș, paș, paș Parcă la curtea țarului Ah, da, cuvârte. da, era la curtea țarului Era la curtea era țarului, la curtea era la curtea țarului. La curtea Mă, curtea de dracu, să-l Alo, recepția, ia dați-mi restaurantul. Cu Muza Hananov vreau să vorbesc. Cine e la telefon acolo? Ia stai tu, ia stai la telefon să te întreb ceva acum. Ia fi atent aici. Tu nu știi așa din întâmplare ce este aia, metrampaj. Păi tu n-ai auzit ce am spus eu acum. Me, trampaj, n-auzi? Nu știi. Păi nici n-ai de unde să știi. Nevastă mai pe acolo? Mhm. Uh lucrează. Nu, nu are rost, nici atâta -are de un să știe ce, Asta, mă, lasă că vorbim noi mai târziu mă, bă, leu, ce lipsă de cultură Ce ignoranță ce, ce, ce, ce. Când te gândești că mi se propusese și mi o slujbă la cinematografie Păi aia este instituție cu nivel cultural Nu aici prin hotel și prin... Și, Hello? Ia dați mi un fir cu orașul, mă. 6429 Alo, Andrei Vasilevici? Bună seara, aici este Caloșind <laughs> Nu vă supărați că v-am deranjat așa de târziu, dar am o problemă Adică eu n-am nicio problemă Am o problemă Andrei Vasileviși, n-ați fi dumneavoastră așa de bun Și să-mi spuneți și mie Că eu sunt un ignorant Un Sper <gânghe> să-mi spuneți și mie Ce este aia metran paș mm -hmm. N-ați întâlnit niciodată cuvântul asta. <gânghe> nu că s-a întâmplat aici la hotel La noi un lucru mai deosebit Așa, mai ieși din comun Mai... A, nu, nimic grav, nu Eu în orice caz vă mulțumesc și nu vă supărați că v-am deranjat așa de târziu Să trăiți, să trăiți, să trăiți Ignorantul dracului bă, Ăsta îmi spune mie că a terminat două facultăți, auzi Păi dacă îți spun eu că dacă eram acum la cinematografie Păi acolo până și garderobierile știu ce e. aia ah. Alo, recepția Ce-ați făcut? Cum ați aflat ceva? Cum? E de la ziar? Ce ți se pare, mai Ești sigur că ți se pare? Păi dă un telefon la ziarul ăsta local De aici, de-n oraș, de aici Ăștia n-au un redactor Ăla nu știe ce e aia Nici ăsta nu știe auzit dacă n-ați aflat nimic Nu vă mai atât atâta Căutați și aflați, aflați de urgență Că este nenorocit. atâta vă spun Auzi, zice că... Este ceva cu ziarul Da? Da, este de la ziar De la ziar este De la ziar, de la ziar, dar de la care ziar? O fi cumva de la Trud? Sau nu cumva, Doamne ferește, de la Izvestia? Păi dacă e de izveste, este nenorocire Că ăsta poate să facă ce vrea cu mine Ăsta mă pune în palmă, mă sufl o Și încep să zbor, auzi? Zbor, că nu mă mai pot așeza pe nicău, Nu mai pot acteriza pe nicău, Rămân așa să zbor mereu toată oh, viața asta. Stai că mi au -am adus aminte ce aia, metrampaj trampaje! e aia, drag? Metrampaj e unul care e mai mare peste toate ziarele Hai, minți! Minți, dacă mi nu-ți mai spun nimic Păi, da. Auzi? Hm? Eu... Uh... Mă duc să-i cer scuze, uh -huh. Aha. Taci. A, ce, că... Tovarășul Potapov! Tovarășul Metrampaș! Tovarășul Metrampaș! Auzi, tu nu știu unde poate să fie, s-a că nu-i Știu pancer. și eu, s-ar putea să fie pe la miliție. S Păi uh -huh. ce să Na, Nu la știu, dumneata, e pornit zarba, dumneata să descurci lucrurile acum. Păi de ce să... să duc asta la mine zilea? Nu de așa să se duc. de ce i-am făcut-o lui vreun rău, uh -huh. dar, dar el de ce nu și-a declinat și el o, o, o, o calitate? Ei să spună și el, cine este el? Păi eu aici sunt om în hotelul ăsta, nu sunt da. un terchea-perchea! Păi să vină el aici, în, în, în, în cotelul ăsta, se umble el toată ziua de la un etaj la altul. Eu am scleroza, dragă! Eu am tensiune! Eu peste trei ani se zile trebuie să ies la pensie! Mai sunt bolnav și de nervi! pe via păi, Nu nu se poate una ca asta. Eu am trecut prin multe, dar în, în, în fața tribunalului n-am ajuns niciodată. Fată dragă, uite, îmi rog mm. o rugăminte la tine. Ce? Te rog frumos, du-te tu și cahota. Eu hai, nu, mă duc, cauți, mă culp, nu, nu mă duc, nu vreau să mă ocup, las-mă în pace, dar nu mă duc. și spui așa că administrat plusa să-ți împit puțin așa, că a vrut numai așa în general, Aha. ca să hai, hai, nu hai să că nu te uit nici eu. Hai că nu te, hai dăm această dovadă de prietenie. Auz despre ce prietenie poate să fie vorba între noi. Nu mă duc. Poți să mă duc și eu? Mă duc caut eu! Te rog, eu! Acum trebuie să dau de aici un telefon foarte urgent. Ai, te rog frumos! că vreau să termin toată povestea asta în mod civilizat, pașnic, să-i cer scuze! Și ți trebuie să ți cer scuze! Scuze-mă, dragă! N-am nevoie de scuzele dumitale. N-am nevoie, vreau să-mi mă Nu mă duc, nu mă duc! ce acum, repede? Ca acum soarta mea depinde de fiecare secundă. Bine, uite, mă duc! Dar să nu trăiesc o fac de dragul dumitale! Vreau să mă telefonul Care Mulțumesc! Alo, Ia dați-mi orașul mă. numărul 3, 2, 4, 8. Alu, Katia! Aici semion, spunem, Borise acasă, bărbatul. Da unde e? e? de gardă? Da, bine, nu, lasă, nu e nimic răsc că vorbim noi mai târziu. Alo, Ia dați-mi salvarea! Alo. Salvarea, bună, seara. vreau să vorbesc cu doctorul Boris Petrovici Rucosuiev Este de gardă, mi-a spus acum de acasă că e de gardă Nu s-a născut încă omul, care să-mi fie dacă Alo, Boris, Boris, bună, aici este Semion, dragul meu Boris, iartă-mă câte am, mi s-a întâmplat un bucluc aici la, la, la hotel Și trebuie să mă salvez. tu, dar tu trebuie să mă salvezi pe mine Uh, cum să mă... Uite, să mă uh, internez în spital, uite Da, tu pe mine să mă internez în spital uh, de, uh... Nu, Boris, Boris, nu fii atent Eu sunt sănătos, Boris Boris, eu sunt sănătos, știi? Însă am nevoie de un certificat Precum că aș fi puțin cam... E cam așa, cam... E cam cum? Cam, cam nebun, uite Da, adică mi-am ieșit de minți, știi? Ai înțeles? Nu. Adică. M-am săcănit, mă, am M-am săcănit. Huh? Nu, no, Boris, eu sunt sănătoasă, -se Boris. Boris, sunt sănătos! Dar parcă aș fi puțin cam... Uh... Hai, vino cu ace, vină cu încoace, câte aștept aici, la... Cum n-ai mașină, Boris, cum n-ai mașină? vină cu cam să-ți cunoscător o viață întreagă! Hai, vină cu încoace, hai câte aștept aici, la, la hotel, etajul 2, camera 210, hai! Boris, ia stai tu puțin la telefon, Boris, stai să te întreb ceva! Boris, nu știi tu cumva din întâmplare ce este aia metranpaj. A? Să mă bag în pat Să voriți, dar spune, n-ar fi bine până viitor să fac aici Puțin pe nebun, așa, să fac un scandal de sus Să audă până la, la, la, la, la, la Nu e cazul, a? să stau liniștit uh -huh. Cum ai spus? În pat? Aha, hai, hai, vino mi coace, vină-mi coace repede. Nu s-a născut încă omul care să-mi vine mie Dehac Trebuie să-mi aranjez patul aici Ia să vă vedem Alo Recepția ce a făcut? Ați aflat ceva? Bă, eu te întreb ce funcție este asta Metra în auzi? Nu știți, e? Dacă nu știți din clipa asta Nimeni nu mai face nimic În hotelul ăsta Până nu se lămurește problema asta Nevoasta mi-a fost acolo ah, Și dacă trece pe acolo spune să se ducă singura acasă Să nu mă aștepte s nu m Eu am o treabă urgentă acum. Și când afli ea aia, mă trampajăm dai telefon la camera 210. Ai, să mă așez eu frumos în pat acum. Ai, ce? ce faci aici în patul, Ce? Ce să fac? M-am gândit și eu să mă mai întind și o puțin, să mă mai liniști, mă mai pun și eu mâna pe o carte, că văd că ai o carte aici. Zău, dacă mai înțeleg ceva din toată povestea De eu nu înțeleg ce temir, dumneata, așa. O, -o, mi se pare că v-am luat locul, nu. Păi nu-i nimic, pot să mă dau mai la o parte. Vino cu acele. Ascultă, dumneata faci pe nebunul sau ești o braznă? Nu, dragă, nici una, nici alta, dar eu. Asta spun că pot să mă dau mai la o parte, că doar eu nu sunt un personaj așa de important. Deci, ce sunt eu? Metrampaj? Ce sunt eu? Nebunit. Da, ce e cu dumneata? Cum te simți așa, în general? Mă bine, mă simt foarte bine, stare excelente, preiau transmisia. E clar, nebunit. Uh, nu sunteți, dumneavoastră, de acord să chem eu mai bine un medic? Uh, ba da, oh, asta este o idee excelentă Da? Un sunteți medic? de acord să chem un medic, da? da? Bineînțeles Recepția, recepția, dați-mi, vă rog, salvarea urgent! Alo, bună seara, vă rog să veniți urgent la hotel Taiga I s-a făcut cuiva foarte rău uh, Nu știu, după părerea mea, cred că a nebunit puțin, dar nu-mi dau să... Așa, uh, camera 210, etajul 2 Bine, vă mulțumesc Acum vine... Cine bine. Vine medicul da. da, și de ce vine medicul? Când medicul vine și el așa în vizită Da, da. Păi dacă vine medicul să poftească aici la noi Dar până vine medicul nu te super. dacă am să citesc puțin din carte. Nu asta mă până... supăr, nu mă supăr Nu te superă. Nu. așa de dimineață plecat au păsările Toate păsările călătoare Dusul sau demul. demult Nevastă-mea! Oh. Ce cauți în patul ăsta aici? Ce cine-i fata asta? Asta. asta? cine dumne? e nevasta dumneavoastră, dumneavoastră, cine a, e? A, a, nu știu, acovă, pentru prima oară Ne poftim, de ce țipi? Întâi lămurește-te și după aia a fost scandal ne nenorocitule! Îți dai seama ce spui? Da sau nu? Păi aia e că nu-și da seama Spune-le repede cine sunt eu Cine dumneata? Hai, hai, hai. Spune-le repede cine uh, sunt Cine tu? Da, da, eu Hai, cine sunt <laughs> Zine, Nu mă recunoști, nu? Ba te recunosc e, eu, dar Nu mi-aduc Unde am mai văzut Mi-aduc a... mine Nu dar mine, mine Haideți mi spune cine aminte. sunt Stai puțin uh. Dumneai este nevastă Ai văzut? Adică Nevastă mea seamănă foarte mult cu ei Cum adică seamănă? Da, știi cum, ca două picători de apă, atât numai că nevastă mea nu e așa de proastă ca asta, Ii, păi. Ce ai spus? Pues păi ce am spus? Am spus că nevasta e deșteaptă. Stai ce nu ești puțin, de acord cu asta? Stasă, bă, eu nu mai înțeleg e nimic. Dumneavoastră Ești sunteți nevastă sau nu sunteți nevastă? Doamne, sunt sau nu sunt nevastă ta? E, nu, nu e nevastă. poftim, ce mai aveți de zis acum? Diavol bătrân, tu bă joc de mine, da? Ha! Ia mai fă o dată, da? Oh, E nevastă mea. Ce-ți pe așa, Ce-ți pe așa, că eu știu că voi ști să țipați, eu știu că voi ști să vă spuneți cuvinte urâte, eu știu că voi ști să vă răstiți una la alta, dar de pildă! Știți voi, ce este aia metrampaj? Ei, Semeoane! Păi aia, că nu știi nimic! O toalește te nu fă pe idiotul cum mine, ai înțeles? Da nu face, așa e! Ce-ai Nu v-am spus că s-a băgat în patul meu în timp ce o lipseam din odaie? Să-l caut pe tovarășul acela și <gri> toată mă cred să te cred, nu? Păi, dumneata, nu vezi o omul a nebunit? Vada, nu dai vă, seama, nu-l vă vă vă vezi? Văd și dau perfect de mine seama! Zici că a nebunit, da? Și să mi-a spui mie, da? Și eu să te cred? E, bine, e bine, o să vină da. medicul s-o să se lămurească to. Ce spâns? Am zis că o să vină medicul și să se lămuresc toare. Hai ceva, medicul! E bineînțeles! Nu, bine, draguță și de jos din parte. Dăi, ce te mișe, să te mai vă dați! Da, nu, de ce un, un, un casu, nu, nu se poate. De ce nu te poți da jos din fare? Nu poți să vă dau jos în fada, nu! Haide mine oom bătrân! Cu ce se ocupă? Nu știu cum de nu ți-el ruscine zaușa. Mai terminat o dată cu toci. Dar să cu ne puteți! Asculte, mi-a ta știi cine sunteau. Păi sunt o gâză. Sunt două musculițe, sunt o buburuza. Dacă mă dau jos din pat, mă ia vântul și zboară. Spală-te, Așa. Așa. spală-te! Nu, nu răzgălței, nu răzgălței. mai îți gârsirea atât. Semioane, dă te jos semioane, o să fie de rău. Mai rău că acum nu poate să fie. Semioane, tu-ți joc de mine, semioane. Voi doi vreți să râdeți de mine să vorbească întreg orașul să vorbească. Dar lasă, găsesc eu act de cu jocul vostru. Credeți că dacă sunt o femeie singură, vă puteți bate joc de mine? Nu să reușiți, nu să reușiți. Bun. A luat moza, Da, eu eu sunt, Marina. Te rog, vezi dacă Oleg e pe acolo? Da! Care e Oleg? Îl găsești unde stă el de obicei în fund. Acolo la masa aceea. Te rog frumos, cheamă repede la telefon. Cine este Oleg asta? O cunoștință, doamne. Oleg? Oleg, dar, dacă ești de gusto, rog să vii la camera 210, Da mai repede, te rog, da? Bine, aștept L-ai chemat aici? Da Adică cum ăsta să vină acum aici? Da, văd că nu-ți place Vă zic că l-ai poftit aici? Da, văd că ți-ai da, ți revenit, da, scăbunea da, Ai făcut foarte bine că acum o să fie și mai vesel Da, zis. o să fie o veselie Nu credeți că ar fi mai bine să renunțați la tovarăși? Pe dumneata nu te interesează, e prietenul meu, ai înțeles? Da și să știi că eu una între femei și bărbat ador prietenia, nu așa cum fac alții, dar să știi, semioane. De astăzi, de înainte, Oleg o să vii la noi în casă în fiecare zi, să știi. Intră! Intră! A, ah, Oleg, tu ești? poți părbatul, intră! Bă, știu, bă, s -a pe toți! <laughs> să vă fac un o Domnul da. Dumnealui e bărbatul meu! Da. din pat! Ce-ai spus? Bărbatul meu! Bărbatul? Da! Chiar el! E, ce să-i faci? Îmi dați voie să mă prezint am Kamaev. Dumneavoastră sunteți cam bolnav. Da. da, E nisielu ostenit. Aha, foarte bine. Dacă e ostenit, foarte bine să se odihnească. Dânsa e fica dumneavoastră. Ce da? fica, dumneavoastră, sta aici, în camera asta. Dați-mi voie să mă prezint, am onoarea Oleg. Da, Oleg, am mai auziți. De ce i-așa suparat pe domnișoara Adică nu pricep, nu. De ce se pricep, iertați mă eu de felul nu sunt un om vesel. De ce se pricep, dragă? Despre ce e vorba? <laughs> Imaginează-ți că i-am deranjat pe domnealor. Pe cine-i deranjat? Pe domnealor. deranjat pe dumnealor. Da, da. Imposibil. Adică nu, e, nu mă credeți. Vor, nu vorbesc, eu sunt ce fapenaivă. Nu se poate. Nu poate da jos din pat Zau? Da, trebuie să-l ajuți tu Cum, nu se poate da jos din pat? Da, nu se poate Domnișoară, felicitările mele Vezi. Așteptați copilul așilor că vă vină o de dehac, acum. Da, Asta spus ceva. Ea îi face pe de bunul, nu vezi? Dar ce trebuie? Ce aveți nevoie? <laughs> nu face pe de bunul, e de bun de a mine la. A -a. Și să aiți până la mine. Taci, tibură, taci, da, stii, stii! Să vezi ce bască, pentru da. că Dumnezeu zicea că el s-a vrăt în patul ei când el a ieșit din odaia. E <laughs> <laughs> peste puterile mele. Eu ce <laughs> trebuie, da. nu mai ai pe cu toți. Eu văd că mă distrați de minune aici. E gata să mă alătur, nu mai distrați niște vin. Nu ceva să. Nu, nu. Înainte de a-l da jos din pat Lasă omul să-și să să să revină Cum să-și revină? Vine rastru. medicul Vrei să-l găsească în patul Fete, ești ea și... cum e și? Îți dai seama ce burtă o să pornească în întreg orașul. Ce nevoie avem de asta? Marina, Marina are dreptate. Nu vă mai rămâne decât să vă dați jos da, din pat. Așteptați e, de are Nici șoara să mai aștepte. Îndățiți-i păi și mie un regaz. Bine, de bine, Deși sunteți nebuni. totul să vă gândiți la reputația păi dumneavoastră. Eu vreau să vă vin de hack. Ai o baltă. Crește mai aici între Nu, incidentul are un caracter particular. De a gândiți-vă dacă va intra o persoană străină pe ușe. Ce impresie poate să-și facă opinia publică? Mai tot vorbiți Ia, lasă-i, ia-l. Nu ne mai rămâne pe mine, ia ascultă-te. Atâta da, știi da, da, da, cine de sunt de eu? De păi eu sunt o gândeală, dragă. Sunt un gând Vaca Domnului, totuși pot să-ți Nu este recomandabil să vă atingeți. Noi suntem intelectuali. Nu că noi suntem greși. Sunt o baltă, știți foarte bine, ca și mine, ce înseamnă descompunerea morală. nu mai tot vorbi cu el ce Dragă, nu mai mă determinați la presiuni fizice. Sunt un om bine crescut, încă. Bze, dacă ești un om bine crescut. Dacă ești un om politicos, dacă ești un intelectual Atunci spune-mi și mie, te rog Ce este aia metrampaj? E insuportabil Auzi, dumneata, nu știi ce e aia, că de la asta îi se trage De la ce? De la cuvântul ăsta, metrampaj Cine? Cine? Uite, ai dat în odaia asta un om pe care dumneata l-a dat brânci afară Așa Așa, după aia s-a că l-a dat brânci afară, dar cine e omul, nu se știe, pricep? Așa Așa deci, cine e omul? A telefonat la recepție și de acolo i-au spus că e metrampaj. Cine? Omul! Așa. Așa, dar ce me metrampaj nu știe nimeni, înțelegi? Așa. Așa, Deci, cine e? De unde vine că poate e vreun ștab și atunci dumneavoastră a încurcată? Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. A început să dea telefon într-un loc și în altul și în altul, dar ce me metrampaj nu știu să-i spună nimeni. Unul i-a zis că e ceva la ziar, dar ce anume la ziar, iar nu știe nimeni. Așa, așa, așa, atunci, așa a nebunit. Aha. De spai, mă. minte, asta minte. Marina. Va să zic că nimeni nu știe ce e aia metrampaj. Nu, dacă știi, dumneata, spune-i că poate l ajută în felul ăsta. Me teamă că nu. Când o să afle, o să-i se facă și mai rău. Metrampaj. Ce? Cum ai jignit un metrampaj? Până o dată, domnule, ce e metrampaj? ce spune-mi. L-ai lovit cumva? Uh, nu l-am sincer, ai tras vreuna? L-am, l-am brâncit. Cum ai, ai, ai îmbrâncit? A îmbrâncit un metru, ampar, s-a terminat. L-ai înjurat? Cum ai adică? Cum, cum adică? adică ai folosit expresii de astea triviale l-ai înjurat de mamă? Mamă, nimica, A zis că e Don Joan Ai făcut do Don Joan un metrampaj oh, s-a da. terminat pe păi ce? nu mai ai nimic de făcut ce să mai Da <gătă> spune o dată ce ai aia metrampaj explică-n o dată ce ai Hai aia. te rog frumos spune ce ai aia, aia metrampaj Ce ai? Bă că s-a revenit judecata. Eu un loc cu ăsta în continuare nebun, în patul asta. Spune ce ai Ce ai aia metrampaj ce ai aia este este vai de capul dumitare. A, asta nu nu este, răgă, no, atâta mai se răgăna atât aș spune! trampaj, este nici mai mult, nici mai puțin decât unul de la minister. Este o persoană însemnată, asta este. Pe păi ce. pe păi dar nu mai ai nimic de făcut. Da, da, da, cine bate? cine Ce Cine bate? Cine, uh, cine Ce poate? Asta e bo, doctora, uh, Ce poate? Ce bine că aici, sub Ce mi s-a că treaba serioase, serioasă, E, nu ți faci profesioniști. Ce Ce e cu tine, Semioane? Cei poți? Hai, răspunde aia astea. De ce se prefacă? Nu înțeleg ce nevoi are să se prefacă. Răspunde, termină cu circul, Semioane. hai, frate dragă, crezi că e depășit noi? Hai, că e Boris. Boris a venit, nu știu ce are că s-a cu toți. Semion, hai mai frate dragă. Hai că ajungi. E ca un actor adevărat. Hai, scoale te ajungi cu tot circul ăsta. Semioane. Semioane, ce i cu tine, frate? Ce e cu tine? Stați-o clipă. Nu, nu, vă rog, un moment, pentru că e rău. Liniște, e rău. Nu, nu, nu, nu, e rău. Stați să iau tensiunea, nu, nu, nu, o clipă. Asta e. Are un atac de cord. Ofteam? Dar vorbesc serios? Dar ce parcă mi-arde de glumă? Ai văzut unde a ajuns cu scamatorii? Liniște, vă rog frumos, gata, omul trage să moară. Omul trage să moară, liniște. Să moară? Se-mi iară! se-mi Moris. Boris, am auzit-o Boris Nimic, Semeone Boris i-a spus că trag să mor, este adevărat, doar? Semeone, stai liniștit, Semeone Bă da, Boris a spus adevărul și eu simt că trag să mor Semeone, dragul meu, Semeone Nu te mai preface, nu te mai preface, o viață, dragă, te-ai prefăcut, acum ajunge Tati, da, Semeone, nu ai voie să vorbești, te rog <gânt> s a zis cu mine De altfel tu sigur ai spus Nu, o, nu vorbi, te rog, nu, nu minține, vreau Nu mai minții Nu mai minții mai... Șoase ani de sine. Ai așteptat clipa asta Acum bucură-te Eu zic că persoane străine nu mai au ce căuta Aici pe mine vă rog să mă iertați Individul ăsta mai este aici Mai este aici Ieși afară, da, s -a s -a -a liniște liniște pește ce ești Să iasă pește la afară de aici Nu, să iasă pește de o iasă, iasă, o iasă, și dar literată... a fara, să se ia sa pare, șim, hiper asta se ia sa pare, se balase, să mor printre oameni cinsti, da, alături dute, dute de tine. Da, du-du-du, Marina, mă... ești, este mai bine. Unde șaparele... ce ți va afara? Vă rog ah. foarte mult, Semioane, îți interzic să mai vorbești. Ca să, să -am -am vorbesc, poare, pentru că prea am tăcut o viață întreagă. Dar n-ai voie estei nervos, stai liniștit. Cine bate la ușa acolo? Cine e acolo? Da, și dacă este metrampaș, să nu deschideți, să nu intrați. Dacă este metrampaș, dați-i drumul să vină. Să nu deschide la nimeni, să metrampaș să vină. Și acum se expune rede Câteva lucruri de la obraz, ce -a e dacă e trampa și acum a procedat el, nu procedează nici hoții, nici escrocii. Ce dacă e se trampa și pe el așteaptă moartea, Ia Nu ca e metrampaj, e nevasta m Nu o lăsat, nu o lăsat mea. Mi-a făcut zile fripte să mă las în pace să mor printre prieteni. Să mor. Să neoane, potolește-te, ce Da. Uh, cu Semion Nicolaevici. Nu, nu, nu are voie să vorbească. Uh -huh. uh, nu are voie să. Uh, nu, e ocupat acum, dar dacă vreți să-i transmite. Da. Cum? Metrampaș? Ah? Ah? Ah? Da, bineînțeles, îi comunic. La revedere. Nu știu de ce Pot să vă anunț că metrampaj e unul de la tipografie. Ah. Poate avea? Ah, are cum fel de zețar, așa molie de tipografie, un gândac, o gâză dinorăcită, doamne! Și eu m-am speriat de moarte, doamne! Ce n-ai bine, bine să vorbești, semioane! Idiot! Idiot! M-am speriat de un sunet, de un cuvânt de scarsetură, doamne. Ce rușine. Dar mai taci din gură te rog. rog! Nu, Boris, lasă-mă în pace, Boris! Stai liniște, nu Ignorant, te Uite, am, să dau o, o... Ignorant, da apă am să fost ei, o ceva. viață întreagă, ignorant, am Așa. să mor. Nu Ia, vreau nimic, nu vreau Nu vreau nimic, nu vreau nimic. Hai, Nu! Vreau. hai, bă, nu vreau să facă, nu vreau hai, bă, vreau, vreau, să vreau, facă, nu vreau! hai, hai, hai, Vreau Așa. Pe vremuri Când eram responsabil La baia comunală Mi-a spus mie cineva Un om cu carte Dumneata cu firea dumnei tale, Ai putea să ajungi o mare Dar ignoranța răsteba cel mormânt Și uite așa s-a întâmplat Cât am căutat O să fug de soartă prin câte locuri m am umblat eu, tot ziceam că să mi se piardă urma. Pe unde n-am fost eu șef, pe unde n-am fost responsabil. Am fost mai mari și pe de -a la depozite și pe la cizmării. Și pe la oficiul stării civile și pe la băile comunale. Odată am ajuns mari și la fotbal. Ah, și peste tot pe unde am fost am avut de-a face numai cu oameni mari, tot unul și unul. Și turiști, și malizi, și huligani, și vă, dar peste tot, Boris, peste tot am dat de dracu. Ba aveam lipsă la inventar, ba aveam lipsă la studii. Totuși, până la urmă, am ieșit pasma curat, au fost zile grele. Dar până la urmă am ieșit la suprafață Și uite acum Tot umblând așa dintr-un post în altul Am ajuns aici la hotel Și m-am ales cum e trampajul ăsta Întotdeauna Toată viața mea Cel mai mult și mai mult Mi-a fost frică De șef Vine unul, trebuie să fac pe grozav cu el într-un fel Vine altul, trebuie să faci pe grozav cu el Dar da, în altfel, știi? Mm. Și întotdeauna mi-am spus Nu cumva să fac prea tare pe grozavul Nu cumva să par prea mic, știi? Că n-are rost nici să pari un om de mic Dar nici să faci prea tare pe grozavul Uite așa m-am chinuit da. O viață întreagă, Boris Acum m-am mai ușurat Acum când drag să mor Da, da, da, asta e o clipă să mă Ascultă, apete. ascultă, Boris Dacă ai să te cu nevastă mea Cu clava, cu nevastă mea din tâi Nu cu marina, cu vipera Dacă ai să și cu fata mea Să le spui amândorul, uite Până în ultima clipă a vieții mele, eu numai la ele m-am gândit. Vă rog să închideți ușa acolo. Nu mai intinerețe ce am trăit noi ca oameni. <laughs> Ți-aduși cum am lucrat noi când eram tineri În portul acela ah, Da, da, ah, da, da, da, da, da Era acolo un șlep, șlepul șlep, Grigori Kotovski mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Da, șlepul Locotenentul Schmidt Ți-a dus o aminte? Da, pop? să ne-l mi țin minte, mi minte <laughs> Da, de Ivan Turghenie <laughs> Ți-a dus o aminte, Boris. <laughs> Ai de capul meu Bores? Viața mea s-a dus. Și cine e de vină? E de vină mea tampon. E de vină. Marina. Nimeni nu i de zire, stai liniștit, hai. Hai că nu nimeni. Nu e asta de via. Numai eu. Ce ia? Te să o lasă să intre. Nu, nu, nu să nu intre. O lasă să intre. Să intre Boris. Să intre, gata, să intre pentru că Boris, să știi că n-are nicio bine. Eu știam mai de mult o vreme despre acu cu asta, cu el cu ăsta, cu dar m-am prefăcut eu că nu știu, știi. Dar ce vie rar. e o femeie tânără, dar e mai tânăr chiar decât mine, să știi, cu vreo zece ani zile. E o femeie că vrea să trăiască, vrea să... Ia chemați-o să-i spun eu vreo două la despărțire, acum. Okay. Ah, Marina, să știi că eu te-am iertat de mult, iartă-mă și tu pe mine. Acum, după ce să mă îngrop tu mâine... Ei, Ei poimele, poimele, poimele, după ce mă îngropi, mărită-te, dragă. mărită de acum, ca pe urmă o să fie pradățit. Cum vorbește așa, semnean? Da, sigur, dacă-ți plage, mărită-te, cu ăsta, cu ăla, cu ăsta, cu... Ia ia chema-te și pe ăsta încoace, doamne. Oleg! Da, Oleg, vin la tata da, încoace. Hai Ai, vină, Ia-te, uite, Boris, ză, Ia-te uită! Ce pereche potrivită mori! Semiane, nu să te uităm! Viața întreagă! Dragi copii, dragi mei copii, să trăiți! să a fericit, să vă iubit, să vă căsătoriți. A spus ceva? Păi, am spus, pe ce nu te bucuri atât spune? Nu să spun, mă bucur, să... eu nu m-am gândit niciodată la așa ceva, Ia, să știți? Cum nu te gândești? Așa foarte bine, eu. Măamă de la asta. Nu-mi spune tot deodată. Ce să spun? Ce ți-a spus? Alex, sigur stai, că mi-ai spus. S-a spus tot ce. Ah, s-a mai spus. Porcă, mă moram rog, să vede că cei ai fi spus, dacă zici tu. Dar eu te gândit, nu m-am gândit la așa ceva, vreau să mă vedem. Cum oare va să zic că m-ai mințit? Marina, ce ai urlat astea pe tine? Omul trage să moară și noi vorbim de nuntă, de nuntă. Nu are nimic, nu vă genați, domnule, nu vă genați, Uite, Marina, uite-te la mine în ochii mei, că vreau să spun ceva foarte important, fii aici, vila, vila noastră, știi tu că, vila, dați clavei, ne-am înțeles? Uite la mine, nu pleca privirea în pământ deloc, uite aici, vila, ia clavei, să n-au pormă, că iar apartamentul ăsta în care am locuit noi, să rămână pentru voi, să trăiți voi acolo în pace și în prietenie și... Să nu umblați după bani mulți și după slujbe multe. O, principalul în viața omului este ca să aibă conștiința curată. Ia stai, Semenea. Stai o clipă că n-am terminat. Ascultă-te, Află de la mine. Află de la mine că metra în paș, da? nu este de pe la ministere și cum spune dumneavoastră. Nu? nu avea zatoară. Este de la tipografie. Este zețară. Nu? nu se poate. Păi da, păi, vezi, păi, vezi că ta trebuie să mai înveți, că da. habar n de nimic. Așa. Uite, eu dacă aș începe acum o viață nouă, Așa. altfel aș trăi. Ia stai, o Ia stai, no, că nu mai nu Marina, după da. ce o să mă îngropați voi, să veniți acolo la cimitir Voi doi așa frumos Și să-mi pus acolo o placă O placă, știi? da Dar da, stai, n o clipă, da, Omul auzi, ne auzi, te să-ți vede, vede, vede. Vedeți că am văzut că sunt plăcuțe mici Alea nu costă scump, știi? S -s -s -s. Și pe placa aceea Să, să, să scrieți așa Aici Zace Ei, ia, ia. Nu mai scris nimic, domne! Scris numai atâta, numele, prenumele, anul nașterii și anul în care eu am, adică anul ăsta în care ne află. Nu mai înțeleg nimic, Ce? extra, numai semion. Ce este? Nu, nu, nu, nu, nu, auzi, auzi, e gros, este ex, Pulsul merge bine merge și tensiunea bine? este în regulă, e, e bine, Semion, este bine, Vai. Cum adică este bine? O. Gata, asta este, ai scăpat cu viață. Le-o serios? Semioane, ai scăpat cu viață. Ce parcă e de glumită asta? Gata, ești în viață. Ai rămas în viață, Semioane. Semioane. Am rămas în viață? Cum adică am rămas în viață? Adică ați rămas în viață. Să trăiți, să fiți fericiți. Aaaa! Păi eu pot spune că am avut amândoi noroc cu carul. adică să trăiesc? Sigur, Semiane. Trebuie să trăiesc. Acum rămâne cu... <coughs> să trăiesc, dar... Cum să trăiesc? Adică să trăiți! Să, eu nu știu la ce vă referiți acum. Aaa, poate aveți îndoieli în legătură cu testamentul, cu asta, vai de mine! Să știți că eu nu am niciun fel de pretenții! Eu zic să rămân așa cum a fost? Așa? Păi așa, așa, păi îmi place mai mult așa, cum? Oleg Ce e, dragă? Nu mi-ai spus tu întotdeauna Ce ți am spus eu mai? Asta mi-ai spus întotdeauna Nu vezi că omul a rămas să trăiască Noi trebuie să ne bucurăm aici și tu Să știi că nu te înțeleg de Dar absolut deloc. Ba eu te înțeleg e, e, Gata Semean Acum tot o să fie bine Semiane, te rog frumos să mă ierți Eu dacă tu mă ierți Eu rămân cu tine Semiane. Iar pe asta să nu-l mai văd niciodată în ochii. Slabă, domnule, nu Sebiane, ai, spune Măcar un singur cuvânt Te rog, Sebiane Ăsta cine mai e, că nu mai pot? Ce? ce? ce? ce? ce? ce? ce? Patru, ce? Fraților? Ce? Fraților, puteți să mă felicitați? Ce? Am bătut cu 2-1 Atras de la... Ce? Ce? Ce? Dar ce e, ce cu voi? Ce s-a întâmplat? S-a adunat tot hotelul tot hotelul? Ducă-se dracului de hotel! Nu mă mai prindeți pe aici! Încep o viață nouă! Mă duc la cinematografie! Numai să nu fie mai rău! Ați ascultat Anecdotă provincială Comedie de Alexandru Vampilov Traducerea Tatiana Nicolescu Adaptarea radiofonică Octavian Cotescu A interpretat Un colectiv artistic Al teatrului Lucia Stulza Bulandra Distribuția a fost următoarea Caloșin Octavian Cotescu Marina Tamara Buciuceanu Potapov Ștefan Bănică Oleg Virgil Ogășanu Victoria Catinel Dumitrescu Doctorul Petre Lupu Crainicul sportiv Octavian Vintilă Regia de studio Rodica Leu Regia muzicală Nicolae Negoe, Regia tehnică Inginer Vasile Manta Regia artistică Valeriu Moisescu în colaborare cu Dan Puican